Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa afdalu salati, wa tamu taslim, ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumid din. Falen rimat, lafd rimat, adu rimat tona ita konewati ma allahu ta madruwar, lafda'at bekimata zotit qofshin bi tadrguwarin ton tifundit. Muhammadin sallallahu alaihi sallam, familien shokat,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 shpeshere po ka shumë pyjtë që vinë për mes mesajëve dhe nuk po kejmë mundësi përshka këtë kohës u kofizuar dhe thireve të shpeshta, nuk po kejmë mundësi që të japim përgjigje. Andaj, këtë emision, ja kam kushtuar tërsisht pyjtjeve dhe përgjigjeve. Pra ndaj, po filloj, diri sa të fillojnë inkondrimen nga anë e juaj, po fillojnë me lezimin e SMS-ave që kanë arrit në emisiont e kaluara e që nuk kemi pas mundësi të japim përgjigje.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 Përse ti e di Sarah, elhamdulilah rabbil alamin. Elhamdulilah rabbil alamin. E prisë di Sarah, çoftë disa ditë me radh, derisa të mësosh surën Fatiha. Kur mëson surën Fatiha, di ku është pastaj të mëson fur namaz, dal nga dal, dhe mendoj që edhe pse nuk e ke në shkollë, namazi nuk është i vështirë saqë të jetë ngarkesë për neve dhe që ta mësojmë. Don pak përkushtim, don pak sabër për më lejnë Allahu xhallehu ala mësosh si duhet. E inkuadrojmë të rëndë të parë personte, urdhëroni. Selamun alejkum. Aleikum, salam, ato. O të ndëruar të ishtë atyupës se ashtë e lejuar për një uh, samur muslimonet të shkoj jashtë dhe vëndit të studioj, vazhtështë të qka i pëllë qatë? Po e qartë. Kemi pytin e radhës dhe të të këto, thot në qovë se të ikë një namazë, Si përshëmull dreka dhe i kindis, duet, ka hyr koha e kinidis, celës ku duhet, celën ku duhet më falni një herë. Nëse ka ikt namazin dhe ka hyr koha e namazit vijues, atëherë duhet të respektohet renditja. Prandaj kësaj radhe, nëse ka ik dreka dhe ka hyr koha e kinidis, fillimisht e fal drekën, pastaj e fal ikindin, nga së renditja e namazeve është është e obliguar. Ë uh, thot uh, mëmbrengos shumë se në disovendë e zorë e zonit thirret me kasetë.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 kësta për masë telefonata që u bë, studimi i femrës jashtë vendit. Studimi i femrës jashtë vendit do të tot e kodës së rregullave. Rregulli i parë është dhe më kryesorja është që në shoqërinë e kujt do të qëndron femra jashtë vendit. A është kush do të për kujdeset për tonga se dihet natyra e femrës natyrë që ka nevojë për një përkujdesje, jo që ato nuk din cilën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 Ta kundërshështë allah, allah në gjelë e gjelë e l'hu. Të festash dhe të gëzosh për begatin e Allah në mënyrën si i hidrojtë Allah në gjelë e l'huara. Po dhe kjo nukon regull. Kjo është tur për i zote. Edhe këta prit me i pytë, kushtë ta ka falë këtë mi, thotë, Allahu. E pa mi pse nuk gëzosh qështë dhe në Allahu pra. Me prej kurbanin si kur që e përmenë, ka është të kërkuar me prej kurban. Me i thirë familjarët, gratë me një venë, burat me Pse jo me thirrni kanë shikomosi ty ligjeron tymson diçka për fënë juaj, të bëhet një një një një ndaj familare, ashtu sikurse ju kohia pa pas nevojë të kët vallëzime, a hengje, muzikë kështu me rad, të bua sikur të na kamsua Allahu Xhelalu, se edhe kjo zgjem, dhe kjo është falënderi Allahut Xhelalul. Kemi telefonon jo nuk kemi telefonat për momentin, sidoqoftë, ëh uh, ne vazhdojmë se ashtu është, kemi shumë pyetje me SMS dhe është korekte që t'jopin përgjigje për atë co kejmë mundësi. Thotë, kam një problem, jam student. Kam humbën një vit, enda se kam zënë kushtin. Po mësëmi për në test nuk punoj aqë sa mësëj. Pashtu, dëshëtë të mësëj të falem, jam munduar për prap të që kam më ndalen. Vlanderuar, neve nga njëre ne në duket se kemë misuar sa duhet. Neve në nga njëre në duket se edim këtë. Por në këtë mënyrë asaj që si kemi mësuar, mund të jetë mënyrë, si po themë me gabuar, por ndoshta jo mënyrë efikase që garanton ruajtjen e informacionit dhe kuptimin e saj so si duhet. Prandaj ne vendam dot çto të pashem, nganya. Njëri emsoni surën. Ëmson shumë mirë surën. E din shumë mirë. Kur shkojn tek oxha më thon, shtjellët, e dita, dallon më thon paradikut që me thënë,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 ose arsimtarë, profesorë, të përstësh bashkë mësim një shak të shkullës, të klasës që e ki, bashkërështë, apo që me te ti rënjësësh informatët dhe ma tepë, e pas taj të shkosh i sigur në prejvë. A ne duha thëmë që meri sebepe të mundshme, meri të gjitha shka që të e duhura për të mësu mirë dhe me lejnë allo gjënë leoala kime kalu. Edhe më mësu më falë e njëta, e njëta është. Po nga një nj Por duhet me te kalu gjitha këtë barjera dhe me emsu me u falë e pasa nuk dhe të të të probleme inshallah. Kimi telefonatë në inkuadrojmë? Për shëndetje. Urnani. Dhe dhe të telefonatë në këtë shëndam të lejtë. Urnani. Urnani. A ba me të avon në bjetë i kështërë. Pa. E gjatë kohës namazin për shëndë të bërë namazin edhe të pëngan në, në dikush. A dhe me thonë të shka e prish namazin e së prish? Qërës të pë Po të ngonë përshama gjatë në mozit të duke që të dë dheftohet dheqka. Aha, popo e qartë, e qartë, e qartë. Jo, finjë, ka gjatë. Dhe të mirë. Në që se një duku falë i dheftohet dheqka, kjo nuk është gjendje e zakonshme, dheqka jarë zakonshme, dheqka po ndodhë. Mund të ketë kjo e ndëllidhë me një problem që e ko njërin vetën e ti, përshama një në nëgatsmim preke e shetanëve, që nuk duhet shumë të kushton vëmendje kësaj, të vërtetë më tutje. Nëse fillon të bëhet sinqarkisë, mirë është të merr një trajtim të këndimit të Kur'anit që ta largon kët pengesë nga vetë ti. Dërsose përkët namazut ju jo nuk të pengon ti namaz kurrë. Nëse duket se po të pengon diçka namaz, madje edhe edhe me të penguti që ka namaz kurse zhurma, përshëmë do ku fal dhe ka zhurm jashtë të të, të, të mëdha, përshëmull është lëshuesi muzikës më të mëdha përshëmull ka një zhurë ma të madhët njerë, dhe të i falësh, në qëse ti din që ka pëthush në namazin tënë. Nuk të pështilët fatja, nuk të përshpunë, nuk të pengënë, dhe nuk ka të bëjt një qëka me vëlef shumërin e namazin. E nëkodrojmë edhe një të të të të të të të tërë? Salamu alaikum, Allah. Aleikum salamu ala. A ka më që i një për tje? Po, të ndëgjujem, Allah. Po, shë, për, për, për Por nëse gjdo, gjdo sen që flitët për islam, ajta kundërshtëm. Pa. Pa më ndire, salamu alaikum. Aleikum, salam. Uh, në këtë situatë, përshamu, a ka iman njëri u cili uh, gjdo sen që flitët për islam e kundërshtëm? Filimesht, gjdo sen e kundërshtëm, nuk është e mund shme nga se jo gjithë do senë nga kene mundësimi a ja prezentu, sa dispozitë dhe regullat e shratë në medin pa prezentu. Nështë aji kundërshtanë në qëka caktume që ne po përbisedojme me te, në një praktikë caktume, në një uh, vëprim caktume që aji nuk, nuk, nuk binet me te. Po, së do qoftë, uh, duhet shikuar fillimisht në lojnë e kundërshtimet. A është kundërshtimi me mohem, qoftë se për shambull, që po marë një shambull. Në njëri, në uh, njëri, Bie fjalë për Shamin. Më vendos gruaja Shamin. Dha e kundërshton Shamin. Dhe qëndrshtimi i tij është i natyrës së mohimit. Duke thënë se "Tskapi Shamin s'korqe, çka i tani tek mektoksamia, kta rshekull teatër nuk ka asnjë kuah Shamiave, Shamia lënë gru mrapa, kjo është veprë e rrezikshme. Kjo është kufër. Vepra tiro dalë pe fyes." Por atë person nuk e nxirrën pe fyes Nihara. Pa ia serumir, gadal o bur, gadal më sungot. Gadal, kjo vepër, kjo ç'po thosh ti, është çështë ia ja serumir njerëtar. Para se që të marrim ndonjë gjykim ndaj ti se a, a, a ka iman anë nuk ka iman. Nelson, çu se kundërtimi i ti, nuk ka të bëjë me mohimin. Por thotë, "Oh, e diën që është obligim, e di që është obligim, e di që duhet të mbulu fëmra." Por të pshë, për shembull, ku më mbulu çikën kur shlojmë në shkollë çashtot? Ku më mbulu çikën kur a bëhesh që të ndikonu punsu?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 Detale më tepër për vendosë se a ka iman. Epse në esencë, njeri që ka iman nuk e kundrështon islamin. Së ka mundësi. Nuk ka mundësi me kundrështu fenë ai që ka besim zote në zemën e ti. Nuk ka mundësi. Por, dinë me ndonë dhjoës që ka në jetën e njerëzve. Kemi telefonat në inkuadrojmë? Alla. Urna. Da është ta me ta bu një pythje ojqë. Ma më jam pram ka mëndru të natën të e sonatari handeli lajen edhe ma shanej për u s'gju e ka po vetëm që të qume u kam prej gjumet e ka po të e sonatat të kam mëndë si ma më ma shanë kuftimin e saj edhe ty tje dytë është që kjo doba të mbrutje muslimonit laj laj la, lallahu vende u la sherike ba. a të mbrum prej se hireve këto senë Po, e qartë, e qartë. Shia prej gjendëve këtu, po. dhe të jetë të rejtë është a gjuna me shkrypë qëmë. Po. Se për këtë ëndrëve, në disërë kam dhënë përgjigje, do më thonë në këtë emision, se nuk di të kometit ëndra. ëndrat kanë disa shifrat saktuarat që kërkuen një ekspert që dimi dhe shifru. Unë nuk jam aj. Edhëpse pëtëm këtë rastë, Inshallah është një hajër i mirë, se surja Fatiha nënkupton në në hapje. Do të thotë e ka ndonjë ngushtim dikun, e ka ndonjë problem, do të thotë do i bash të smuni diçka që inshallah Zoti gjelë komë u hap, me me u bën një zgjidhje. Inshallah, po duam me, me pas mend të mirë për këtë ndër që e ka po në anë e, e juaj hapse, nuk di realisht çka i bie me pasurën Fatiha në ëndër. Por është mirë, ka lexu Kur'an, të Fatija është hapse. Inshallah për ju vjen një hapje e harrit për një të ardhmë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 do të, të gjendja jonë, varsin nga përkushtimi jonë, varsin nga përjetimi jonë, kërë themi këtë dua, varsin nga bindja jonë për balsojëthenje, të gjitha këtu pasaj ndikuj një fuqizimin e kësojëthenje dhe dopsimin e sojë. Por realisht, i nërguari, së lellasëm ka premtuar, se kjo thënje me lene la gjelë leore në mbron nga shere dhe dëmët e shëjtanve. Dërëse përket, shkjes e plumit, kjo është mëse e qarë së është haram e ndaluar, dhe padyshë shkruat të falltorëve për të njohur të armën ose të fshatin, konsthrohet për mëkat më të mëdhen fe, madje kush i beson se ajo din me deshifruat të armën që mund një rjut me për Në me hup të mi kushtojë njeriu të më dalë pe fe. Naudhur billah me humb imanin tek falltoria. Dhe kjo është kjo është gjë nai e mall që njëri musliman nuk e bën këtë kurrë, nuk e bën për asgjë. Çfarë dorë zore dhe arsye ta këtë? Është haram dhe duhet të largohemi nga veprimet e tilla. Kemi telefonat të inkuadrojmë Salamu alaikum, vajtë. Aleikum, salam, vratullam. Unë e kam një pyytje me në gjestë normal. Në katër vakëte po folet së netin maskari, vetëm në mëramje fazit maskari, po më pa. më intereson me ditë pëse. Po, po, isha Allah. Uh, Filnime shtë uh, rekatit e namazit, rënditja e sënët dhe fazit, kjo është që është e pejallohet, azogjel. Dhe pa dushim se nuk ka vëprim, nuk ka dispozitë Zoti jelleu ala na e ka legitimuar dhe ka kërkuar pënve që nuk është e urtë. Është e pamundshme. Nuk ka mundsi Allahu me bën një veprë që është e urtë. Ka urtësi. Por nëse si krisa të adopta, shpresha, nuk ke mundsi të njëjë me këtë urtësi, ose nganjëre kur të njëjëmi një pjesërisht, disa e din, por shumë të tjerë nuk e din. Prandaj, edhe kësaj rande mund të them të njëjtën. Allahu e din më shumë pse është kështu. Na kështu mund të themi. Mirë po, disa dietar kan thënë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 por shumë të tira nuk e dhim, e dhim i dim, i din Allahu gjallahu ala, e jonë orë që ti bindëmi Allahot Azzjallatimi të bindër, se këtëve primë nuk janë thjeshtë për të kryar, por ka urësi të mëdha pas kryar, e se të tyre Allah dirë mas mire. Kemi telefonat? Allo, nëma, a unë bitë të bonit këtë? Po, orë nëni, orë nëni. Eh, për dhejë, për, A bënë me trejnë një kurban e me shkej kështu për shukar o e ju me bënë një dishtu shpyrtina. Po, po, po, qartë, një qartë, një qartë, një qartë. E kam përmenë dhe këtu të sere se prej veprave që ka mundësi t'i bënë i gjalli dhe t'i bënë dobi të vdekurve prej veprave, është edhe lëmusha sa dakoja do të të qofë se dikush don me i bë dotbi, me lenin Allahu të azhjel të vdekurit e tij. Prë këto, do të thotë, ti dërgon shpërblime sevape në botën tjetër. Atëra nuk është thersish kjo rrugë e mbyllur, por nuk është edhe krejtësisht e hapur. Atë me di çka shkan, a çka nuk shkan. Për arsye që i shkan, gjasë kemi argument për kaqçi është lemosha. Sot e ka, më ndihmu fukarave. Enë koda të lemuşës dhe sot e ka s bën pjesë të qurbanit. Për in qurbanin The mishin e qurbanin i asprëndon te varfërvë në emër të sadakos. Kjo është përdarje konstrueso sadako dhe mundet njeriu i gjallë të bëjë njëtë që shpërblimin e ksoj sadakoje ti adhuront të vdekurit nuk prish nuk prish punë që të prejet qurbanin në emër të Allahut, po shpërblimi i ksoj sadakoje dhe ksoj shpërndarje mishit të mishit ti shkon te vdekurit on nuk ka diçka të keqe në këtë din Allahu el-masmir. Kemë në telefon teatrin ku e kuadroj Sëmë alëkom. Aleykum, selamatulloh. Sëmë alëkom. O, dhe u sa më oh? oh. uh, oh. i bo dhë këtje. Po? Po, arse, të dhe në atje smiëve, të shambullë arusha të të këtësa. Ashtë dhe u sa më shambullë smiha me dashëa që një arushët me ardoanë edhe me plejtë smiha me që atër më hëndarë smihe. Eta agabën në nënë të jubë i së gjithëm atënë e primëve me sonë që a më qëtë anë i svej qatë formë një shëjtani është kjecë fërësmi, edhe nësë atërërëa gujë në fejnë njërë e dhe në mekë qatë që qa e qa këki këni bërshanët haram, sa që po e së gjirëanë një që këpërë dhe më nëjë një ru. Së që janë për me... A dhëm ju fu, la jo. Kur së ditë që dhë ata nuk farinë amasë, a dhët një të nuk farinë amasë, a të përshanë në që janë haram. Edhe dhëta e din që disa janë të din dhe dhe disa të kafshve. Nëse e din që sigur të nuk është të mërgatorit prej vjamit dherit, është të i kafshve tjera. A guzen nga me hongër, apo duhet me mërë të rasim që a e kafshve ka mund që për mështë më nuk u prej me bismillah. Po e qartë, e qartë. E që ale. uh, të nëlejtë. E këmë salam, e këmë salam. Se përgjë lureve të fmive, që kanë të bëjnë me personifikimin e kafrëve, kriesave, ote kanë formën tërësër si kërëse kriesat. Djetarët nuk janë të një mendimi në këdrej tim, edhepse shumica dërmusi e djetarëve konsiderojnë se e, duhet t'ju prishen këtyre kafrëve, do më thonë, vjet e fityrës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 por nuk është mirë, nuk është e lejuar, që të mbetet kafsha në atë formë, si duhet edhe të flethë mija me te. Këse kjo mund të rizikon shtëpin, për dëbimin e me lajkeve nga shtëpia, nga se edhe kjo është një loj fotografie që ndikon në dëbimin e me lajkeve nga shtëpit. Në qofë se prind nuk janë nga ta që falen, nejo është mirë, mirë, së jarru. Kjo mi dhënë tërti të largëja. Së pa ku mirë që të mirë ergu, se, Normalisht, ma letë është mi ambullu sytë me ndo një harën, mi a kepë, që sytë me shmi në dukë, apo, se sa mi thonë tërës është gjuje, ose tërës është largohë fëmim besaj, e se smija kanë dhe me lutë me dheqë. Parën qëfë se kukula ose, ose, ose aja lodrë është e deformuar, po thëmë, kushtë i meshtë në ftyrë, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e ka formën originale, si kurse në botë në j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 Ndaj, lërgon nga aje që tët, e, është e dyshimt, duke kaluart aje që nuk është e dyshimt. Kjo është metoda e besimtarit për bolë produktive të tila, Allah edhe në masë mire. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Aleikum zelan. Selam aleikum. Gështë pa me bërë një pyqe. Pa, pa, bëgjëm. Dukër ju përë i martu. Pa? Pa?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 Osa e mbi këqyrë të minë vetë, dhe ka më letë martot. Përndaj, dërgimi i fëmijën në këtë rasë është gjuna është më katë të i dërzuat të fëmijët domit. Përndaj, të i keboj një vej për fisnik e një vej për të mirë, dhe shpeso të ka laugja leore që të keshë problem për këtë qështja, nga se e keshë pëtu një fëmijë nga edukimi me, me fëmijët praktisë në ta të ke fundit. Edhe përkujdesja për, për f në përkudit për veshmbathe, për, për urshqim, se sa që është përkudit si edukative dhe arsimore. Ande shë sh, sh, rralë herë nga tafmi del në zonës i shkelqyshëm. Rralë nga tafmi mund del në do shta... Del, nuk e më hajë. Po nga të nësio e zakonisht dalin problematik. Ka se edukohen mjërat ndryshme, me rrugë, me përleme, me gjerat caktuara. Ande me shpëtu një fëmi nga to vende, ku ka mundësi që të devijan, ka mundësi të qi orientuar në kuptimin edukativ padyshim është të vijë për mirë. Po socialisht e ke kthy fëmin tek familja e ti, tij, tek shtëpia e tij, që ata njëri kanë një dorë mbi ti. Nëse ke bën një punë mirë, Allah do të mëshirojë. Shikojë nderuar, këtu e kemi atë kohën e caktuar për pauzën. Dhe e kemi një telefonat e inkuadruajmë e pastaj mund të të bëjmë një shpudhë të caktuar për të lëktye përsëri. Po alaykum. Aleikum salam tullah. Uh, la, ka kështë që i kritikën, apo i mësën, apo i qëllon të media të Kosovës. Shumë informat të amore të medijave të ndryshmet votës për njësë në famot nërës si shkenstar, artisa, sportisa, e kërë. Uh. Po lojnë në që në ofrojnë të media të Kosovës janë të pane e oshën si për shamën personin e mërë e ka një tatuar në këse figurat, ketëri personin kishë prejtë kështët, ketëri kishë nën fundi dhe dafën Kjetra oh. i kishmush të pjesë të trupët silikon, e tjera, e tjera Buda Lakinat e VIP-e. E tas pëse për shumitën e të njëzën të famshën s'po kalzojnë që në konvektu në fej islame. Pëse? Për Buda Lakinat kalzojnë. A për të njërat e atë hajrit nuk kalzojnë. Qëshën të i marë të e anekë në i të informata Buda Lakafta pëse tas të i kalzojnë edhe këtu ldojme që në për ato media dis se personin e faq botnore u botash muslimani. Po e qartë, le qi... e qartë, e kuptu më laqë përbletë. Lje, vëqë përbletë. Po, urna, urna, urna. Lje që këta persona me faq botnore të pranojnë islamin dhe po boni musliman, po dhe popatë, uh, po, prifta, po konvertorën, bili, bili, bili sakisha, e katedralja, e në pshinë, pshinë, nja shteti, pja jetë, i bo gjamnia, pëse përto medjatë shqip folësës kalzoj, po kalzojnë, po përbletë, Kërë e rënjoni këtët në për media kosovar, i thonjë, zotë, zotë aj, ilai, apelitin, t t i kërë, zotë i aji, ta ila ila Allah, to media tona pëllitin, të të seratin, që këtë da. Allahu s'huller, lëndru. Aleikum s'hëllam, aleikum s'hëllam. Une nuk nuk mund të përgjigjem për dhe që nuk jam kompetent, nuk jam përgjegjës. Dhe zotë, mediat e Kosovës janë të shumë ta janë të lojlojshme dhe dalojnë njëra pe i tjetës, nuk janë të njëta. As në, në atë që e prezentojnë, as në mënyrën që e prezentojnë, sësla e ka një metod të vetë të prezentimit të lamit dhe të skemes programore në përgjesi. Ato kanë përgjecët e tyne dhe ato kanë një herarkinu dhe hetëse që është mirë me komuniku me ta. Ata kanë faqë në internet, ata kanë programet kontaktuse ku mund të inkuadrosh edhe tjetëri për detë, det,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 në çfarë ka folur rutina, por nuk prezantuan kur tek ne. Kjo apo do të thim një një tendencë apo për të bërë një një mbulim të zhvillimit të islamit, por që kjo është metodë e pandershme mënej që nuk i bën dera askujt, qase duhet t'i jemi të paanshëm në preztimin e lajmit. Andaj edhe këtë do ta prezantojmë në çonse, domthon ë është station informativ. Por sidomos kjo është çirë që ju kthejt aty në politikë redaktuese të tyra ata kanë politika e tyre redaktuese, duhet ata mi konsumojnë vet. Un mund të shpreh mendimin tim për mballtë veprimi, por asgjë më tepër, andaj Allahu xhallehu veala na mundos që me vërtet ti jemi në shërbim të së mirës edhe ti jemi nga ata që e luftojnë të keqen së bashku. Sikundruar këtu e bëjmë një shkputje të shkurtër e pastaj i rikthemi përsëri që të vazhdojmë me mtutje me inkuadrimin e pyetjeve të juaj dhe leximin e shëmesave që mbetën në gjys që të vazhdojmë mtutje. Andaj na ndejni pasi pushimi i Zotit është përflet. fiko nderuar or u kthyem përsëri në pjesën e, e dytë të misionit ton dhe pa e zgjatur fare, pa e inkuadrojmë mënyrë një telefonat që është duke pritur që nga koha po, po, e pauzës. Andaj inkuadrojmë Ornane? Ne nuk mavuni si çëgod. Po Ornane, po po ndëgjojmë. Alo. Po po po ndëgjojmë Ornane. Do të po ndëgjojmë Ornane. Gasa nisi si çëgod, asa amet, e, dota, amet, amet. Jam në nom net ima. Po. Eh, kam dëshir me pav ndonjëherë ti mendon të von për neve. Ti mendon të von për neve. Po normalisht ja nesër e ki. Po Qa short, po short. Sa ke muzikën në Francë, dhe pse si na e forton mi nënë Masha. Inshallah, po short. Është po propozoim me vend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 Nuk prishpun që ti përgjigj me këtë kërkesë pozitivisht inshallah sa shpejti. Ti më telefonat tetë Al Al po, e kuadrojm. Aleikum. Aleikum selam er-rahmetullah. E ta më tapa një sy ti hoje. Po, po të ndëgjojmë vallë, or, no. Ëh, më bëvë jo ne. Po. Po i na ka një vogel në hartica së shteshit. Po. Po për... Po, po, po. E dhe pashte, tash në i në rritë edhe në 1 atë 4 kërë, nuk jenë anë 7. Po. Tash është taj pas pa qeshë dhe për në li pa 5 neve në ndihën prej neve. Po. Dhe ka pia i ku u nërë shumë. E dhe tash jenë anave që menon, në jenë të martun tonë. Po.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 nuk tregon një kujdes të kërkuar për ballë fëmijëve ti. të tij. Këna prinit zonë në falt, e lën fëmin e vet keq. Çai duhet me lum bastore. I harxhon parat me bastore, kur kërkoj fmija diç për kputca, për teza, nuk kam harxime të shumta, ndërsa për te ka gjithmonë me harxim bastore për shemb. Ka turp. Duke mendesë vjen ditë kur ky fmiq komurit, e kur ky fmiq do të ket, i kujtohet që i kujtohet që të alti mi borbasë ti. Çe ka e ka refuzuar, ka dëbue ka bashërishtën katërat për shkak të epshit të tip për shkak të alkoolit tip për shkak të të të mendëresisë të tij nuk di çfarë them nuk dua që edhe ta rrondoj fjaloren ti të bën fëmit nga shtëpia ta të bën gruan nga shtëpia banieri është ti dobët vallai mos u mashtron me pasurinë që ke mos u mashtron me fuqinë që ke mos u mashtron me autoritetin që ke se vallai ke të bin je vet po mundom ha që ke të bësh mirë Allah adorash, mir, që në mësh, Allahun të adhurosh, pastaj njerzun bësh mirë, me atë që Allahu të ka dhënë, mundon me bu mirë sa të mundesh. Ka se valla as karrika nuk zgat gjithë. As poshturia nuk zgat gjithë. Sa njerëz po ha Allah, kanë tinë për pozita, por kanë tinë, kanë tinë, kanë tinë arrogant, kanë tinë, kanë tinë kthi. Ka shkuaj apo di valla, pritoj njerz mirëdhita në rrugë më e thonë ato. Sa po bëten kështu? Por ju xheroda, por s'a bëhet fjalë për babën e juaj dhe është ismur, ka nëvej për ndihmën e juaj, jo duhet me ndihmu. Dhe nuk duhet me ju pëngu, se si është silë ajme juve, që të silin me te. Nga se prindi ka obligimin dhe fmi se betë, dhe fmit kanë obligimin dhe prindit të tyre. Në qëfë se prindi nuk i krynë obligimet si duhet në dhe fmive të ti, kë nuk nëmë kuptanë se edhe fmit nuk duhet pas taj me i kry obligimin dhe i babes të tyre o së në nënës të tyre. Jo, në qëfë Dhe ka në kanë nevojë për ilaçe. Ju mundeni më siguro ato ilaçe. E keni obligim. I bli ilaçet minimu babës. Kanë nevojë edhe timjëku. I ç'ndëmijku. E kaluamun, ajh çka ju ka bërë, ajh çka ju ka bëu, ka, ka qen koha e caktuar, është mashtruar shtëpit, ndoshta tash i ka ra pishmoni. Por sune ç'bën mua at punë, nuk mund me anuluar atë kaluar. Për mallësh, nuk këtash dashuria os po them dujeni dhe respektojeni sikurse më u paqëll. Kjo sortë e pamundsme. Por spa po ka obligimin da ju dajti kryjen e vet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 Me Eleni ati kërduketuar për spaku mas e braktisë një tërësisht dhe obligimin dhe ti kryinë. Në është të halal dhe në tashë në fund të të sti, subhanallah, nuk ditë sot e ti ka me të pëndohet të ka halal gjerallu i vjen keqë, apo të heba një halal, nështë një kërkën halalëkën, banë një halal, që halal t'jo fal juve, nga se në qëse se këni pas mundësin me tu, me ten dënja. Spaku në qofëse i pëtë mundësin e nëheret me tu me te jetaj, nëheret Përduhet që nië më përtu sot në mram, që na mundsi. Ditën e mbrëmë, ndonjë se na ka bue keqë, çdo që ka bue, përduhet të kallau kërkon hallalluk për këtë çështje, ja bën hallall. Ka s'u ngazën vallahi kur ç'dikush për shkak shka të nje më shkon në xhenam. Nuk na ngazën kur ç'dikush për shkak të njeve, Allah më e dënu. Në qoftë se ai dihet keq për punën e tij, në qoftë se insiston në dozmë keqë, Allah e gjykov më ashtu si kush e meriton. Po do ta më çoj sai po kërkon ndihmën e juaj. Ai domosht do psua, ai ti yen ke çka ka bër, por s'u ndan. Prandaj bëuni të mirë ndaj babës së juaj. Bëhuni dhem të mirë për babën e juaj, edhe pse baba juaj ndoshta nuk ka qenë si dëuat për ballë juve. Prandaj të jemi të jemi të mirë ndaj atyre që ata nuk kanë qenë të mirë ndaj neve. Ky është morali i Islamit, kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. ë uh, Kemi telefonat, nuk e di ashtu duke prit enda e inkuadrën? Po urnani? Shremmu alikum. Aleykum salam. Dere është i kam gjithë pytje. Pytje e par është shkon në... Faktikisht në kontribuar për djetima është një lajvaj habë. Edhe pytje që është të dedikut që i sate është nështë... Në një person dhe më ta që është mirët në këtë ponë, që është këtë ponë është kërbeli është Kosovë, faktikisht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 Në këtë janë të cove pyten, a e Nën përna njërë? Në falë, nuk e kam shumë të qardu o lavën. Qikon, nuk... përti mi vaj, vaj, në më fanë, jemë visi përdovrë vaj, në disa pjesë, si, e dhe një pjesë, e dhe një pjesë... Vaj, të farë vaj? Ashtë haba, vaj farësë dhe... A, ah, po, vaj i varë, po, po... Edhe tash personat çunika për shkakun që e kanë anamor, a e kanë lumbkin e mëfrish e pastaj kur e kalojnë kufimin edhe faktikisht ata duhet faktiki, një mbullush mendim të that për me Dananina, e tash. Po. I morën domethan pore të pritjes fitimit. Edhe ty tash kështu, na kur i shitim vaj, ju një tregojmë njerëz që këm vaji që banishi edhe faktikisht ka të zoti që shumë njerëz e marrin kët vaji. Po. Po. Ai kimi hallau. Domthonjë, ja jot mi personave domethan personin që përpara, përpara që fitojnë nga shitja e vajit të ndarë po? një shumë e caktuar për hargjime që i kanë ata që e po, shesin vajnë. Po, po, qart, qashtyte, qart, dyt e dyt e e mlejohet, po, që është dyjtë, po, edhe dyjtë e dyjtë nëse më lejohat, si të trajtojnë personat që neve dërshonë që ata merën me po, shumë, viso, si, si ma gji? Kenë personat po, që përshonë dërshonë, dhisa, si të cilëm i me ata? Po, e qartë, e, e qartë. Falem dhe në shumë, zotë i shpivletë. E, e qartë. Uh, Sa so muta me kuptu, do më bëhe dhe fjallë, për shitjen e vajit të farës së zezë. Dhe fitimi që del nga shitja, do të thotë, është me e, karakter bamirës. Ju ndihmohet fëmijëve bonjakëve, timëve këtu më radh. Mirpo ndisorast si për shkak të parshit në këtë vaji koharxime, sikurse është bartja e tipin i bënë në vend, sikurse është përshëm kalimi i kufirit në shtet tjetër për tashitë këtu më radh, edhe a lejohet që paratë që fituan nga shitja e tij të përdoren për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 ne uzo bik min shururhum ozat ne të vendosëm ty para tyne ti na mbroj dhe na ruaj nga keqja tyne pandire lut Allahu xhallahu me këtë lutje që Allahu xhallahu na mbron nga shirrit tyne qase në këtë situatë të vështirë që ne të mbrohemi po po them fizikisht për tyne qase ti ski fuqi ekzekutive me burguos me dënu me lid madje ski faktas me fakt, akuzu por e keni frikë keni dyshim ani ki drejtë në njës në që vëse ki, po thëmë, fak të kitet me dyshu, por ju me para gjiku, pa, fak të para gjë nuk bënë kështu, por e ki ka me pime të dyshimta, ka fjallë dyshimta, është kap dikundë, është ta me ingjizim se bënë kështu kësipunsh, atërë rruhemi pëjtyne, në që vëse gjemi të binë nëse bënë keqë, atërë nuk prish punë që së si të të caktuara, mi thona që të ljuta mos në vizitëm mo, asë të kë po shkak të shirave që bën disa të pendosh të Kallaja Levala, nëse edhe kjo mënyrë garanton i mbrojtësi nuk prish punë që këtu të bëj. Por gjithashtu duhet të bën me kujdes të madh, me argumente me fakte, jo ta akuzon njerëzit padrejtisht, jo me paragjykime, jo me hamendje nga se padyshim po këto janë të kushtueshme edhe lewale, për Allahxh Levala, por pas edhe para, edhe para njerëzve. Kimë telefonat e inkuadrojm? Halo. Urnani. Sakomun si me lexo kronën për diaulën. Djali ka vdeka, po, a o gjallë? Pa, pa, ja gjallë, është gjallë, me pa. lezu për ta. E që është me lezu për ta? Me lezu. Vantina. Ajo është i vogla, po? Jo, i madhë. Rreku. Rreku, se kësi piti se më ka, se në ka ndohet për gjallë me lezu. Sito qoftë, kjo është një ndjeni mirë për në nësë, do me lezu kuran për djali e vetë, ti djalit mja don se wapen me siguri po djalin esht i rritur djalin komencihet me msu antaj nuk lezohet nuk buat mja donim por dikon teter ti mundesh per shemb me lut Allahu Xhella per te o zot ruje o zot mbroje o zot kujdesu per te o zot ndihmoj ti sinen mlut per te kjo shume e hare shume e dobishme doaja ju te sinen ndaj djalit ton o shume e dobishme subhanallahu nuk nuk nuk do mon nuk besoj se mund ke të ketë te Allahu dua më të fuqishme dhe më të sinqert se duaja e anës për fëmijën, fëmijën e saj. Ka se është tetë sinqert, pa asnjë interes. Është tetë që buron nga sinqeriteti dhe dashuria. Kjo është përgjithsisht, pse sot po gjejmë përshtime të saktuara, por po flas para çështës që është esencë dhe është bazike. Andaj lutu për ta, lut Allah xhelaluhu. Do sa për Kur'an, tilzo provete, timsemëres Kur'an. Ose ta jë Alhamdulilah. Në gjdo qytetë, në shumë gjamia, ka mundësi që njërit mësën kuran. Shka mësën kuran së shpeti dhe lezën kuran për vete ti, pa pas nevoj me lezu diko është për të kuran. Kemi telefonat, e inkuadrujmë. Selam, alejkem. Alejkum, selam. E kam një piqë e rrët. Po, po të ndëgjojmë. Këtë të të në asire të Furkan, këtë të rëpë qëtë të të rëpë? Po? po? Furkan. Po, po, a kuptoa. Furkan, po, të të tërë? Të tërë një në smutë për një kamës. Po? E ku të në nënoj të ndaj në nëutën për që të të sholë masë jatsi e që të sholë në nën për të të të të sholën. Mashallah, mashallah po. Eze, in sola di motorcycle sa voi, ti po chona sa vanti cotri, avan me sola namaz, tre jeans coter. Po, po in sola ti apim tash per ligh inshallah. Tash per ligh. Namaz na coter. Po in sola ti apim per ligh inshallah. Po in sola di jeans, avan me po nyan coter. Vendi tash, mas ya sigis. Po, po, po. Mas ya sigis, po, e çort. E çort. Allahu xhel ju forsoft nket mos të shtyrë pa dyshim këtë si ambicie është diçka për neve shambull për gjithve neve. Allah ju forcoft. Fillimëse për Kësura s'Furqan. Sura Furqan është një sure e Kuranit ku Allahu xhallahu elaua e fillon duke prezantuar limën e Kuranit. Qase Furqan është Kurani, ai që ndonë të vërtet nga pavërteta. Dhe subhanallahu është me të vërtetë shumë për mua mbresëlënse që të pyetet për surën Furqan. Qase mëdhente komsi me shumëta dhe është një nga surat që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 me çfarë mirët dhe çfarë ka Sura Furkan vetën e saj. Ese përkët pyetja e dytë që është edhe më e interesant se pyetja e parë, do thot në këtë muaj të shtyrë mos ta lëni asnjë namaz në motos, madje të shçecuheni, edhe kur e keni këmbën e thyer dhe kur e keni këmbën e lënduar po namazot vallaj kjo për mua është më të diçka shumë speciale për sonte. Dhe për shumë misione të tjera. Që gjithë të gjithë ne duhet marrim shembull. Ne jemi të rinë Alhamdulillah, nuk na dhaëm askund, jemi të shëndosh, do vallahi subhanallahu, dashun nuk mund të rrim gati se si duhet namaz në natë zgjatimirs. Asnjë grua kaq e vjetër dhe nuk mendon ta lë namazën në natës, a pse ka këmbën e lënduar. Por vetëm pyet se a bën me njërin me fal masiacis, gazet pomui mucho notën me fal, gazet kam dhimbjet. Çish nuk bën? Bën me fal masiacis me një herë. Nuk prish pun. Por edhe nëse ngrihet në orën 3 gjysëm, 4, bën më fal. Nga se ta është imsako është dikun ka ora 4 e gjysëmë. Edhe 20 mjëtë mësë imsako do dhe ndenë në dhejtë 5, 5, 5, 5, banë me falë në mazë natër. Që elhamna është shty natër, ta që elhamna është shtyr edhe uh, mundësia që një një të falët natër. Për dhej, banë me falë, Allah o të shpërblevë dhe Allah o të paguf me të miret e ti. Allah o gjëllë gjëllë të forcovë dhe të bëfë të shemëmë për gjithë vë neve se si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 Edhe për farzën, edhe për namazët në na file, Allah në forcovët. Kemi telefonat të të rejnë kuadrojëm. Allo. Salam. Ordoni. Salam alikum më vëllim. Aleikum salam. Gjena mu falë e në rajtë. Që të bjë dhe dhe të më të abo. Mu falë në rëvazë? Ja, mu falë e në rajtë. Rajt, po, a në rajtë? Po, pa, e qart, e qart. Ma bon, allan, pak po e kuptohë. Po, po e qartë. Po, po e qartë. Ma bonë Allah se ndë gjëva pak më ndryshë. Po, e kuptohë. Po,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 komun sin me kop e pishin punë caktuar dhe kjo s'është së arsytuar, po i ndodh njëri këto. Po njëri merr right në me mashtru, valla kjo vetë është ligshti, dobësia e njërit. Andaj njëri kur do të çerran, e ka gabim. Falet, e ndërxhantin qofse fallet, e ka edhe më shumë haram. Ka se Allah xhellahu te thot inna ssalata tanha anil fahsha wal munkar. Namozu na largon nga punë e dyta, nga punë tek shitja, nga puna e ndaluara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 por më skuq kuptim po për, për për argumentet strategjike për ato që Zoti xhelalauhi ka përmend. Andaj ka norta e pejgamberis sallallahu alaihi dhe ka nyra rasulullah. Ne që më një grua e cila